Ризико зросло до тотальності. В Такому випадку наш звичай змітати. Залежить безпека всіх нас. Ми повинні знати нагороди і кари. Запитання? Мовчанка. Нема. Крім сторожа, помічників і вартового, всім негайно на баркас від'їхати. Виходять, прощаються жестами, без слова. Сторож, ваш рисунок для музиканта. Пізнього вечора виходить по свіжу газету, сказав клепард. Треба зустріти на розі, коли звертаю свою вулицю. Досить двох завта, коли перерізати напрямок на розправу. Декілька кроків жодного сліду. Другий підручний, передаючи, найбільша доцільність. А коли будуть перехожі, хоч декілька. Клеперд. Тож додатково треба дещо вжити. Другий підручний від шепоту Зовсім просто. Виконавець закричить на музиканта, «А, це ти, хотів мене вбити, але промахнувся, наркоман, мій убивник, діставай сам». Стріляти двічі в голову і груди. Якщо вживати ніж, також повторно, блискавично зникнути. «Патруль там буває?» Клепард, «На той час я відведу в закусочну». «Виступить, коли кінець, подам знак». Другий підручний, «Хто виконавець?» «Вибираю близького тамошньому деканові». За порошок ладен украсить дзвіницю. У нього свій спільник. Другий підручний. Знаю. Височезний. З підвинчености хитається, зламуючися в поясі на обидва боки, як маятник. Блідий, скажений, коли спожив порошок. Підходить. Якщо невдача, клепард. Зміню викрій на психічність. Другий підручний переказав. Якраз так. Зіпхнути в самогубство. Тут вершина відплати. Знову день і ніч ганятися за ним службовими автами, ревіти сиренами, грозити дубинками, зустрічаючи віч-навіч. Знову греміти в його стіни і труби, дзвонити без перерви в його кімнату, стукотіти в двері, поселити гамірних п'яниць по сусідству для безсоння на круглу добу. Музикант скінчиться. Вам від'їхати в цьому дорученні. Спосіб звичний – «Скоро справлю», – запевнив Клепперд. «Бачу, якщо ви нам, містер привид, божок, то в помсті», – помислив. «Признаюсь, не можу в собі згасити думку, як Марево, чи могли б ми при якихось обставинах простити його. Бо ж підозра цілком хитка і примарна. Мабуть, він хотів надрукувати партитуру своїх композицій для заробітку, тому входив до видавництва». Другий підручний. «Милосердя починається від 20 тисяч готівкою». Клепперд, це і без такої ваги. До зустрічі в моєму звіті про покійника. Нічні виконавці Сутеніє нічний перехресток, там поперечна вулиця, заповнена двома низками нерухомих автомашин, перетинає проспект, подовжно поділений травничкавим в обгорожі. Рух і гамір притихає, мов розбург по стомленому морю. Стоячи на розі справа, двоє домовляються і ждуть присудженого. Чойс нетерпеливий. Чи близько його час? Зараз, запевнив Клеппард, музикант рухнеться на протилежній стороні, купивши газету. Його перестрінуть складаний ножик, який назвав платного психопата, і його поплічник. Цього разу обидва вживають вістря, бояться револьвера бо минулого тижня їх спільник сів, знайдено кулю, а по ній балістична лабораторія встановила взірець зброї. Зрештою, замкнуто птаха ненадовго? Пильно, музикант вижиться. Я відходжу далі, ти щезни також. Вернуся негайно, як справа скінчилась. Я в цю смачну нору. Чойсь показав на вітрину закусочної прирозі. І то діло. Я зник. Клеппарт повільно попрямував тротуаром направо, а приятель просто в розчинені двері біля скляних простінків. Протилежною стороною наближається до перехрестя Олег Паладюк, тримаючи під ліктем газету, руки в кишенях того застебнутого плащадощовика. Притьма проти трафіку жугнула автомашина при самому закрайцеві і обігнула ріг. Миттю з неї вискочив переїжий височезник, в ході хитається на букені беламаної попереку, він років 30 чи 35, блідий з обличчя, хворобливо блищать очі в нього, довгорукого, темноодежця. Поки ото оберталась, його поплічник теж чорноодежний.